Allah wakbar, wa Allah wakbar, wa Allah wakbar wa Allah wakbar wa kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallah bukratan wasila la ilaha illallah wa Allah wakbar Allah wakbar walillahilham ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajamain. Amma baat. Ya ibadallah. Sesungguhnya kita telah memasuki. Satu syawal. Maka berkata penyair. Laisal eid liman labisal jadid. Wa innamal eid liman ta'atul tazid. Kata penyair, bukan yang dinamakan Eid itu adalah orang-orang yang memakai baju baru. Hanyalah yang dinamakan hari Raya adalah orang-orang yang bertambah ketaatannya. Sehingga ibadah Allah. Allah wakbar, Allah wakbar. La ilaha illallah, wallah wakbar, Allah wakbar wallah wakbar, walillahil wakbar, wallah wakbar, wallah wakbar, wallah wakbar, wallah wakbar. Maka yang diinginkan dari selesainya kita dari bulan Ramadan. Agar amalan kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Innama yatakaballahu minal muttaqin Hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan kepada kita beberapa amalan ketika kita selesai daripada ibadah yang sangat agung ini yaitu puasa di bulan Ramadan kemudian qiyamul lail atau salat tarawih di malam harinya agar kita semakin bertambah amalan kita agar kita semakin bertambah iman kita agar kita semakin bertambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini yang diinginkan daripada ibadah tersebut. karena orang-orang yang semakin bertambah ketaatannya, setelah selesai dari satu amalan yang besar kemudian masuk ke amalan yang lain. yaitu melakukan amalan yang lainnya setelah dia selesai dari amalan tersebut disambung dengan amalan kebaikan. Maka kata para ulama itu adalah tanda-tanda dari diterimanya amalan orang tersebut. Di bulan Ramadan. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan... Dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansarih Radiallahu Anhu... Man soma Ramadan... Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam... Man soma Ramadan... Summa atbau sitatu minas sawal... Fakat soma sahra... Fakat soma dahra... Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam... Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan... Kemudian dia ikuti enam hari... Di bulan syawal, maka dia seperti puasa sepanjang tahun. Jamaah sekalian. Semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga Nabi SAW bersabda dalam adis yang suhi. Abdul Al A'mal, Abdul Salah, Ba'dal ba faraid, Salatul Lail. Salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat malam. Maka Nabi SAW mengatakan... Janganlah kalian seperti bulan, karena Yusuf dilahir semata rakaun. Janganlah kalian seperti bulan. Dahulu dia solat malam, dahulu dia solat taraweh, tapi kemudian dia meninggalkannya. Maka jamaah kalian, inilah yang diinginkan, agar kita senantiasa selesai dari bulan Ramadan. bertambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wataala. Jangan sampai justru sebaliknya, keluar kita dari bulan Ramadan justru bertambah kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melupakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang di bulan Ramadan kita rajin berpuasa kita menjaga puasa kita kita menjaga pandangan kita kita menjaga hati kita dan lain sebagainya di malam hari kita bangun di malam hari kita berdiri melaksanakan salat tarawih tapi selesai bulan Ramadan justru naudzubillah kita kembali sebelum seperti Sebelum seperti kita masuk di bulan Ramadan, seakan-akan kita tidak pernah dilatih dan dibiasakan untuk melakukan ketahatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang-orang yang betul-betul beriman kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Anfal. Innamal mu'minuna. Idha dhukirallahu wajilat kulubahum. Wajilat kulubahum. Wa idha tulya alaihim ayatu zada sadahum imanan wa 'ala rabbihim tawakkalul hanyalah orang-orang beriman lihat perhatikan hanyalah orang-orang beriman ketika disebut nama Allah subhanahu wa bergetar hati, hati mereka dan ketika ditambah ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah subhanahu wa bertambah iman mereka fa zadahum imanan dan kepada mereka bertawakal. Ini orang-orang beriman. Bertambah. hati mereka bergetar ketika disebut nama Allah subhanahu wa ta'ala di hari raya. Allah wakbar, Allah wakbar, Allah wakbar. La ilaha illallah wa Allah wakbar. Allah wakbar walillahilham. Ini hati orang-orang yang beriman. Ketika disebut nama Allah subhanahu wa ta'ala bergetar hatinya. Dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu Wataala bertambah iman mereka, Itu bertambah ketatan dia kepada Allah Subhanahu Wataala. Sehingga pada hari ini janganlah kita berbangga dengan pakaian kita, janganlah kita berbangga bahawa kita telah memakai pakaian baru, janganlah kita berbangga bahawa saya sudah melakukan amalan saleh begitu banyak di bulan Ramadan. bersedekah, beripak, berpuasa, dan salat malam dan lain sebagainya dari ibadah. Janganlah kau banggakan dirimu. Janganlah banggakan, maka itu akan menghapuskan amalmu. Maka yang pantas adalah bertambah ketahatanmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak diibadai di bulan Ramadan saja Allah subhanahu wa ta'ala tidak diibadai di siang hari bulan Ramadan dan di malam ahli bulan Ramadan Tapi Allah subhanahu wa ta'ala diibadai sepanjang hidup kita masih ada di kandung badan Sempanjang kita masih bernyawa, maka Allah subhanahu wa ta'ala terus diibadai, ditoitkan. Allah subhanahu wa ta'ala berpibad, wa budullaha wala tusriku bi syai'an. Dan beribadalah kalian kepada Allah dan jangan kalian menyentuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Wabudulah atau ya kalian kalian yang Allah Subhanahu Wa Taala sampai datang kepada kalian kematian inilah yang diinginkan sehingga barakah lipkum kata Nabi saw. Inna malakmal bil bil kawatim sesungguhnya amalam itu dengan penutup penutupnya maka ketika kita menutup bulan Ramadan. Dengan amalan saleh, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah tanda apalagi diikuti dengan selesainya kita bulan Ramadan, diikuti dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah tanda-tanda kebaikan bagi kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu ahdan khairan yastamalahum." Pakai apa? Yastamalahum ya Rasulullah. Qala Rasulullah sallam, "Yuafikau ayyamal as-saleh." kabla mauti dia jika Allah Subhanahu wa taala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikat pada seorang amal kebaikan maka dia akan yastam yastamalu dia yastamalu maka ditanya ya Rasulullah apa itu yastamalu Maka Nabi SAW mengatakan, "Yuwafikoh akmalasolekah bela mauti. Dia diberikan taufiq oleh Allah Subhanahuwataala sebelum dia meninggal. Inilah, inilah inamal amal lebih kewatif. Inilah amalan yang sesungguhnya. Jangan ketika kita di awal-awal begitu taat kepada Allah Subhanahuwataala, tapi ketika di akhir-akhir justru kita meninggalkan kesatuan kepada Allah Subhanahuwataala. Dalam hadis yang sahih, riwayat Bukhari. Dan Muslim Nabi SAW mengkebarkan kepada kita. Inna rajulan ya'amalu a'amalil a'lul jannah. Faya'sbiku alil kitab. Faya'amalu bi'a'amalil a'lul nar. Padakul al-nar. Wa inna rajulan la'amalu bi'a'amalil a'lul nar. Al Faya'sbiku alil kitab. Faya'amal amalil a'lul jannah. Faya'amal kulal jannah. Kata Nabi SAW, ada seseorang, ada seseorang yang dia beramal-amalan alul jannah, kemudian telah ditetapkan baginya, maka di akhir hidupnya dia beramal alul nar, maka dia masuk neraka, kemudian ada seseorang yang dia beramal-amalan alul nar. Kemudian telah ditetapkan baginya yaitu telah ditetapkan dalam lafzul mahfud. Kemudian di akhir hidupnya dia beramal amal al alul jannah, maka Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia ke dalam surga. Inilah jamaah sekalian yang diinginkan daripada hikmah sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita melakukan sadakal fitri, melakukan takbir dan melakukan salat Id ini semua adalah penutup daripada amalan kita sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan salat Idul Fitri dan kita mengeluarkan zakat fitri untuk membersihkan diri kita dari kekurangan kita ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita puasa, ketika kita salat dan lain sebagainya, tentunya tidak ada menjamin antara kita yang sempurna ibadah kita, sempurna puasa kita, sempurna salat kita. Tidak ada. Maka kita disyariatkan mengeluarkan syakat fitri berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas, radhiyallahu anhu, ma. Nabi saw. Para dasakat al-firni, para dasakat al-fitri, toh Lisa'imi lisa imi minallah rafas. Waktu matul lima saking, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan kepada kita sakat fitr sebagai apa? Sebagai pensuci, pembersih bagi orang yang berpuasa dari perbuatan lawi, sia-sia dan perwia terorafas sesuatu yang ucang ucapan kotor yang jorok yang mungkin pernah dia lakukan di bulan Ramadan. Dari kekurangan dia di dalam ibadah. Maka dengan sakat fitri ini. Dia keluarkan di malam lebaran. Kemudian berakhir ketika sholat idul fitri selesai. Itulah waktu disyariatkannya Mengeluarkan sakat fitri. Demikian juga waktu dibolehkannya adalah tanggal 28 Ramadhan. Sampai ditegakkannya sholat idul fitri. Itulah waktu dibolehkannya untuk kita ...mengeluarkan syakat fitrah. Sebagai apa? Sebagai pensuci pada diri kita di siang hari bulan Ramadhan kita berpuasa. Apakah kita sempurna puasa kita? Lah, tidak ada yang menjamin. Maka dengan syakat fitri ini... ...kita membersihkan dan menyempurnakan puasa kita. Demikian, kita. demikian juga ibadah kita di malam hari... ...ketika kita berdiri, sholat tarawih. Tidak ada yang menjamin. Kita khusus sempurna mengerjakan sholat. Maka dengan syakat ini akan membersihkan kita dari perbuatan sia-sia, dari perbuatan tidak sempurna dalam mengerjakan ibadah tersebut. Inilah hikmahnya kenapa kita disuruh untuk banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa dan banyak-banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa dan meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa Di akhir 10 terakhir bulan Ramadan, Allah subha Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, jika aku mengetahui dengan tanda-tanda bahawa si ini adalah malam Lailatul Qadar, maka apa yang aku ucapkan? Maka kata Nabi SAW, kuli, Allahumma innaka afum tuhul apa-apa buat -apa -apa ni, ya Allah, ya Allah, ya maaf, maaf, pada kita bukan hanya berbuat jahat, berbuat doli kepada Allah Subhanahu Wataala, ya Allah, ya maaf, maaf. Maafkanlah aku Karena sesungguhnya aku maaf-maaf Dan mencintai orang-orang minta maaf Lihatkan sisanya Allah subhanahu wa ta'ala Kita banyak kekurangan Sebagaimana dalam hadis yang so'i Kullu bani adam khotoh Wa khairu khotoh bin atawabun setiap anak Adam pasti dia melakukan kesalahan dan sebaik mereka yang melakukan kesalahan ada yang bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala lihat diri kita penuh kekurangan walaupun kita betul-betul mencerahkan jiwa kita arsa kita nyawa kita untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala pasti kita pun ada kekurangan tidak ada kesempurnaan sehingga kita disyaratkan banyak berdoa di sepuluh terakhir bulan Ramadan apalagi jika itu bertepatan dengan malam Laylatul Kadar dan dia sudah pergi dan tidak ada menjamin kita akan kembali artinya kita akan hidup lagi dan lelatul kandah tetap akan kembali tapi kita setiap jiwa pasti akan mati maka apakah engkau tidak merasa bahawasanya kita telah lalaikan 10 terakhir bulan ramadan, kita banyak telah berbuat lalai di 10 terakhir bulan ramadan, meninggalkan ketahatan apalagi di bulan ramadan. Banyak kita kelalaian di bulan Ramadan. sehingga kita banyak banyak meminta maaf kepada Allah Subhanahu Wataala. Allah ma'ina ka aku untuk ibul apa-apa Ya Allah, ya maaf pemahat. Dan menyukai orang-orang yang meminta maaf, maka maafkanlah aku. Maafkanlah aku ya Allah. Allah ma'ina ka aku ibul apa-apa Ya Allah. Ya maafu, maaf, maaf, maaf kalau aku, maaf kalau kami, karena sesungguhnya aku menyukai orang-orang minta maaf dalam keadaan kita selalu berbuat kurang di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disyarihkan kita sebagai bentuk syukur sedela kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di bulan Ramadan. Dengan pahala yang sangat besar, Allah turunkan kepada kita rahmat, ampunan, kemudian dibebaskan kita dari api neraka, kemudian kita diberikan berkah dan rahmat, dan ditambah amalan soleh kita berlipat-lipat. bahkan puasa kita diberikan pahala yang tidak ada batasannya, kemudian, begitu nakmat bulan tersebut, Begitu banyak pahala, lebih-lebih kita dikhususkan dengan satu malam, cuma satu malam yang lebih baik daripada seribu malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Tapi ternyata kita masih banyak yang lalai, masih banyak yang tidak memperhatikan malam tersebut, padahal kita cuma diberikan satu malam saja dalam setahun, tapi kita tidak mencarinya dalam sepuluh terakhir bulan Ramadan maka sebagai bentuk syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala setelah diberikan kenikmatan yang begitu besar maka pada hari ini kita bertakbir Allah wakbar, Allah wakbar, Allah wakbar la ilaha illallah, wallah wakbar Allah wakbar, walillah ilham kalau Allah ta'ala walitu kmilu iddata, alama adakum la allakum tashkurun sempurnakanlah bulangan, bilangan bulan ramadhan dengan munculnya Ilal Syawal, maka dicarikan kita bertakwir, berdikir bertakbir kepada Allah Subhanahu Wataala, mulai terbenamnya matahari, malam Eid sampai selesai salat Idul Fitri, kita senantiasa terus bertakbir kepada Allah Subhanahu Wataala, la alakum taskurul, agar kalian bersyukur sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu Wataala sebagai bentuk syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur setelah diberikan begitu besar keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan dari keutamaan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nisaya kalian akan mengikuti syaitan. Kecuali sedikit dari kalian. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala. Sedikit sekali dari amba-ambaku yang pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selisai bulan Ramadan, seakan-akan dia selesai dari penjara. Keluar. Dia melampiaskan berbagai kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang seharusnya malam itu dihidupkan dengan takbir, tapi dihidupkan dengan musik-musik maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala seharusnya malam itu kita bersyukur kepada Allah, bertakbir ketika kita melihat di sepanjang jalan, kemungkaran musik yang dilakukan oleh pemuda dan pemudi dan orang-orang keluar nonton, melihatnya, ini tandanya mereka ridho, seharusnya kita mengingkarinya, supaya Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari adabnya. Agar kita menghidupkan malam tersebut dengan fikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bentuk syukur kita kepada Allah dengan banyak bertakbir. Bukan justru bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah amalan-amalan yang disyariatkan kita lakukan. Kemudian kita mengerjakan solat id sebagai bentuk syukur kita juga kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala yaa dalam surat al-A'raf, ha? kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat al ala ya, yang memerintahkan kita untuk senantiasa mengeluarkan sakit kita, ya, kada af lahaman ta'zaka. وَدَكَرَ رَسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّ Lihatlah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Sungguh beruntung orang-orang yang mengeluarkan sakatnya. Sungguh beruntung orang-orang yang mengeluarkan sakatnya. Ya, keberuntungan bagi mereka. Orang-orang yang mengeluarkan sakatnya itu sakat fitri. Dan dia berzikir kepada Rabbnya. Mengingat nama Allah subhanahu wa ta'ala yang bertakbir sebelum dia mengerjakan salat pasallah kemudian dia salat ini rangkaian daripada ibadah yang kita lakukan setelah kita selesai daripada bulan Ramadan agar kita mengeluarkan sakit kita untuk ya membersihkan diri-diri kita dari noda atau kekurangan kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian kita mengingat mengingat nama Allah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah kemudian kita mengerjakan salat Id Sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahi walakum fi al-Qur'anil 'azim. Wa nafa'ni ayati wadikil hakim. Aku liquli hadza wa astaghfiru li wa muslimin fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allah wakbar, Allah wakbar, Allah wakbar, Allah wakbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanullahi bukratah wa asila, la ilaha illallah, wa Allah wakbar, Allah wakbar, walillahilham. Jemaah sekalian, Nabi SAW selesai khutbah pertama. Kemudian mendatangi para wanita mengingatkan ya masyarakat nisa pa innakum aksaru nar wahai para wanita kalian adalah wanita kalian adalah penghuni neraka yang paling banyak kalian adalah penghuni neraka yang paling banyak kenapa ya Rasulullah kemudian ditanya sebabnya karena mereka banyak melaknat dan banyak kupur nikmat, banyak melatnat. Be, men, apa mengucapkan doa doa yang jelek. Dan banyak sukur apa banyak kupur nikmat, mengkupuri nikmat bukan berarti dia kupur dari Islam, tapi kupur terhadap suami-suami mereka. Inilah kebanyakan mereka dari ahlul nar. Maka Nabi saw bersabda kepada mereka, pasal maka kalian banyak-banyaklah bersadakah, walau bishakal tamar, walaupun dengan setengah biji biji kurma. Sehingga ini adalah syariat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk para wanita, apalagi di zaman ini. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, simpani min ahli nar. Ada dua golongan dari kalangan wanita, mereka adalah penghuni api neraka yang saya tidak melihat pada yaitu tidak melihat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam artinya dua sifat itu tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi ternyata ada di zaman ini dan begitu banyak adalah wanita yang mereka berpakaian tapi telanjang mereka berpakaian tapi telanjang karena mereka menempatkan aurat-aurat mereka. Karena wanita itu adalah aurat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal mar'a al-aurah, innaman nisa al-aurah." Sesungguhnya para wanita itu adalah aurat. Mereka adalah fitnah bagi kaum lelaki. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Adarru fitnah 'ala rijal an-nisa." Al Dan fitnah yang paling berbahaya bagi kaum lelaki adalah fitnanya kaum wanita. Karena inilah yang menghancurkan Bani Israel. Ya, inilah menghancurkan Bani Israel. Dia adalah kaum yang kuat dan besar, tapi dia hancur disebabkan karena fitnah wanita. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, takut nisa, takut takutlah kalian kepada para wanita dan takutlah kalian kepada dunia. Padahal wanita bagian daripada dunia. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memisahkan, menunjukkan bahayanya wanita tersebut, bahayanya fitnah wanita tersebut. Bagaimana mungkin? bisa berbahaya karena dia mampu menghancurkan dan membuat orang yang berakal yang sempurna akalnya itu dan sempurna keadilannya itu tunduk di bawah telapak kakinya inilah bahayanya kaum wanita padahal nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan kepada kita innal mar'a naqisatud diin wal aql sesungguhnya wanita itu kurang agamanya kurang agamanya dan kurang akalnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, bagaimana bisa? Karena para wanita ketika kurang agamanya, ketika dia haid, ketika dia nifas, maka dia tidak puasa dan tidak salat. Inilah menunjukkan kurangnya agamanya. Dan ketiga, dia bersaksi, maka dua wanita seperti persesian dua wanita seperti persesian satu lelaki maka ini menunjukkan bagaimana kaum wanita tersebut kurang agama dan akalnya tapi mampu mendudukkan dan menaklukkan kaum lelaki yang kuat di bawah telapak kakinya tunduk di bawah perintahnya dan ini yang terjadi di zaman kita mereka wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang yang mereka adalah ya menampakkan aurat-aurat mereka jangankan Nabi saw melarang wanita yang pergi salat malam, salat isya, menghadiri salat malam itu dalam kadang memakai wangi wangian. Itu saja Nabi saw melarang wanita untuk mendekati masjid. Walau tak kerabat maka janganlah para wanita mendekati masjid-masjid kami ketika dia mendatangi masjid itu dalam kadang memakai wangi wangian. Maka jika dia pergi dan melewati suatu kaum lelaki dan menciumnya maka nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mensipatinya zani pezina naudzubillah sehingga bagaimana jika dia pergi pasar pergi pesta pergi ini memakai wangi-wangian bersolek dan lain sebagainya tentunya dosanya lebih besar pergi masjid saja dilarang jika dia memakai wangi-wangian agar tetap dia di rumah jangan dia mendatangi masjid dan dia dijuluki dan disipati oleh Nabi SAW sebagai fazina. Ini teguran keras bagi para wanita. Agar dia jangan bertabarut. Dan ini adalah model yang kedua. Dari kaum wanita dari Al-Lunar. Yang senantiasa bertabarut. Berhias menampakkan kecantikannya. mendapatkan perhiasannya dan lain sebagainya. Karena wanita itu kata Allah Subhanahu SWT. Maka tetaplah kalian di rumah-rumah kalian. Jangan kalian keluar kecuali ada kebutuhan. Jika kalian keluar, maka jangan kalian menampakkan aurat kalian. Jangan kalian memperhatikan perhiasan-perhiasan kalian. Dan janganlah kalian bertabarut. Ya karena sesungguhnya perbuatan tafarut itu adalah perbuatan orang-orang jahiliyah inilah yang diperangi oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi anehnya di zaman ini dia menjadikan tokoh kaum wanita yang bukan dari kalangan para sahabbia, bukan dari kalangan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia jadikan tokoh dari kalangan pahlawan revolusi, kita tidak tahu apakah dia dari kalangan alur jannah atau alun nar, tidak ada yang mensyaki mereka, tapi para sahab, para istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabbia, para istri-istri sahabat, mereka sudah mendapatkan pujian dan tazkiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang mereka contoh, kita contoh. Itulah yang kita jadikan penuh. Dan ketika turun ayat memerintahkan istri-istri para nabi untuk menutup aurat-aurat mereka, maka mereka mengambil gorden kain, gorden gorden mereka, menutupi semua tubuh mereka. Kemudian mereka pun tinggal di rumah-rumah mereka, tidak keluar seperti kita di zaman ini. Begitu banyaknya kaum wanita keluar, kemudian tidak memperhatikan aurat mereka. Bahkan sekarang, pakaian dalam, pakaian rumah dipakai di luar rumah, pakaian di luar rumah dipakai di dalam rumah terbalik kadang wanita sekarang bagaimana mungkin mereka bisa selamat sebagaimana yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kebanyakan mereka dalipun nguni api neraka oleh kerana itu wahai para wanita Beribadalah kalian kepada Allah subhanahu wa taala beribadahlah kalian kepada Allah subhanahu wa taala sebagaimana Allah subhanahu wa taala berfirman fasalihatun qanitatun afiratun lima afirullah Wanita-wanita yang saleh adalah wanita-wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wanita yang menjaga harga dirinya, menjaga kehormatannya, menjaga harga dirinya dan kehormatan suaminya. Dia menjaga harta suaminya. Dia tidak dia tinggal di rumah dan tidak keluar rumah ketika suaminya tidak ada dan dia tidak mengizinkan orang lain masuk ke dalam rumahnya ketika suaminya tidak ada dan dia menjaga harta suaminya ketika suaminya tidak ada. Demikian juga ini adalah wanita-wanita yang salehah yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwasanya mau aku kabarkan kepada kepada kalian wanita penghuni surga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-walud wal-wadud. Wanita penghuni surga adalah yang peranak, yang sabur, dan penyayang, penyayang kepada anak-anaknya penyayang kepada suami-suaminya penyayang kepada yang lainnya dan jika suaminya marah kepadanya, atau dia marah kepada suaminya, maka dia akan datang kepada suaminya meminta maaf memendangkan taannya, maafkanlah aku, ridolah aku saya tidak akan tenang tidur sampai engkau memaafkan, kenapa? karena malaikat akan terus melaknat kepadanya sampai waktu subuh, jika dia tidak mencari keridoan suaminya karena kata Nabi SAW, ridolah Pirie, pirie nanti saji, dan sa'at Allah pih, kata Allah Subhanahu Wa Taala, eh kata Nabi saw dalam hadis yang soi ridonya Allah ada pada ridho suamimu, dan marahnya Allah ada pada marahnya suamimu, maka carilah keriduan suamimu, janganlah kalian mencari kemurkaannya. Sehingga Nabi SAW, sehingga uh, Nabi saw bersabda kepada wanita. Yang bertanya kepada Nabi, SAW, seorang Sahabia, dia bertanya, ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya pada istrimu naruki wajan nati, sesungguhnya pada istrimu itu ada surga dan neraka ini menunjukkan bahwasanya ibadah seorang istri ada pada suaminya ada pada dalam rumahnya di situlah dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala jangan dia menjerumuskan dirinya ke dalam dosa dan fitnah sehingga dia diancam dengan api neraka sebagaimana yang dikabarkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga wahai para wanita bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya karena kalian adalah wanita yang kurang akal dan agamanya sehingga Kalian adalah wanita yang paling banyak pengundi dari api neraka ini. Maka banyaklah beristighfar dan mencari ridah Allah pada suami-suami kalian. Demikian juga para wanita-wanita yang belum menikah agar dia menjaga kehormatannya. Menjaga kesuciannya. Jangan dia memperlihatkannya kepada laki-laki dengan mememberkannya. Keluar memakai motor, memakai wangi-wangian, memakai listrik dan semisalnya. Sehingga dia pun membawa fitnah bagi kaum pemuda. Demikianlah fitnah itu sangat dahsyat sehingga ketiga kalian sudah ingin menikah maka hendak ketiga kalian meninggi syahwat kalian maka hendaklah kalian menikah kata Allah kata Nabi saw. Ya masyarab sabat manis min kulba' paliyat azawat pailnah alaikum abg basar wa aksan alifat pailam yasati pailkomus siang kata Nabi saw. Wahai para pemuda dan pemudi jika kalian sudah ingin menikah Kalian memiliki syahwat. Dan dikhawatirkan kalian jatuh dalam perzinahan, Maka menikahlah kalian. Karena sesungguhnya menikah itu menundukkan pandangan. Dan menjaga kehormatan kalian. Jika kalian tidak mampu. Maka jalan keluarnya adalah berpuasa. Karena itu adalah taming. Ini adalah taming. Maka indahkanlah orang tua. Ketika sudah melihat anaknya ingin menikah. Maka segera nikahkan. Jangan lagi ditunda-tunda. Segera dinikahkan. Kalau tidak akan terjadi fitnah di muka bumi ini. Sehingga kita akhiri dengan... Doa pada khutbah kita ini kita mendoakan diri-diri kita dan juga kaum muslimin. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin kama sallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka alimul majid. Allahummaghfir lana wali walidayna wal muslimina wal, -wal mu'minina wal muslimina wal mu'minat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya' minhum wal amwat innaka karimu mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka ya Allah Ahad as-samad Alladhi lam yalid Walam yulad Walam yakullahu kufwan ad Antakfir lana dunubana Innaka antatawab rahim Allahumma inna nas'aluka Ilman nafian Wariskan taiban Wa amalan metakabbalan Allahumma sifat Ala haji amka Allahumma sifat kamilan ala haji hamka ala masifat kamilan ala haji hamka ya rabbal alamin subhana rabbi isati amaysafun wassalamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin